Data trecută ne-am oprit într-un moment în care abiogeneza era tare încolțită. Ce scăpare și-a procurat până la urmă? S-a propus, după cum știi, mutarea din apă pe uscat. Era și cazul. Pentru că chimiștii serioși fac o obiecție de principiu întregi scheme care nu poate fi neglijată. Reacțiile biochimice sunt în mod fundamental reacții de dehidrogenare. Deci nu se pot realiza în apă Este adevărat că și organismele vii au 70-80% apă Dar mecanisme extrem de sofisticate și costisitoare energetic Țin la distanță apa Aceste mecanisme nu existau desigur în apa oceanului primitiv Foarte bine, Părinte Grigorie Pe uscat ne vom întâlni mai ușor cu varianta biblică Știu și eu dacă ne vom întâlni Depinde în ce direcție mergem fiecare. Principalul promotor al scenariilor terestre este Fox, dar cu el nu ajungem la Dumnezeu. Oricum, nici la apariția vieții, așa cum ar vrea el, nu cred că ajungem. Unde ajungem? Totuși, la ceea ce el a numit microsfere de proteoizi. Vedeți, în cercetările lui, el neglijează Că nu a fost rezolvată nici problema formulată în etapa precedentă, și trece mai departe la polimerizarea aminoacizilor în proteine. Pentru aceasta, el a încălzit amestecuri de aminoacizi puri în stare uscată, ca și cum s-ar găsi în natură așa ceva, până la circa 175 de grade Celsius timp de 5-6 ore. Nu mai puțin, dar nici mai mult timp, pentru că altfel ori nu se întâmplă nimic, ori totul se distruge. Apoi a recuperat cele rezultate prin spălare cu apă caldă și după răcirea apei a filtrat conținutul. Și a găsit, într-adevăr, lanțuri scurte de aminoacizi cu aranjare spațială globulară pe care le-a numit, cum spuneam mai înainte, Microsfere de proteinoizi. Proteinoidul fiind un început al proteinei Unde s-ar fi găsit, părinte, într-unite în natură Condițiile acestea așa de particulare? El consideră că pe marginea craterelor vulcanice Ploile spontane ar fi limitat încălzirea Și ca temperatură și ca durată optimă Iar prin spălare ar fi dus rezultatul în lagune iar lagunele unde prin răcire s-ar fi făcut precipitarea. Mă rog, fie, deși mi se pare că am trasă de păr soluția propusă. S-au obținut aceste microsfere și... Nu bănuiești! Suprafața microsferelor ar fi avut un rol de membrană, iar în interior s-ar fi catalizat, de cine oare, reacții care se ducă la lungirea catenelor de proteine și la sinteze de acizi nucleici. Microsferele? Ar fi putut deveni protocelule, adică primele forme vii Seamănă cu... Ghiș cu cine? Coacervatele lui Oparin Nota 10 Călătorind prin aer, pe ape și pe uscat, deci iată, toate drumurile duc la Roma De Roma auzit toți ascultătorii noștri, dar de coacervate nu ar fi auzit toți Deci vă rog să spuneți ce sunt ele Oparin dezvoltă următoarea ipoteză în supa organică primitivă din ocean, prin fenomenul fizico-chimic de separare a fazelor coloizilor hidrofili, ar apare puncte de concentrare. Unele substanțe concentrate aici ar putea avea proprietăți amfipatice, adică au în molecula lor și părți hidrofobe și părți hidrofile. Asemenea substanțe în apă se agregă astfel încât zona hidrofobă a uneia să fie în contact tot cu zona hidrofobă a alteia și să evite apa și lasă la exterior în contact cu apa zonele hidrofile. Aceste aglomerări macromoleculare tind să aibă, vedeți, două straturi și să formeze vezicule închise. Oparin le-a numit coacervate, de la latinescul a cervo, care înseamnă a îngrămădi ceva de felul acesta. Și s-a găsit sau s-a produs așa ceva? Da, cu acervatele au fost observate pentru prima dată, curând după formularea ipotezei lui Oparin de către Bugenberg în 1932 ceea ce a menținut scenariul lui Oparin în atenția cercetătorilor. Ele sunt picături sferice cu diametrul de câteva sute de microni. Concentrarea proteinelor are loc pe seama sarcinilor electrice, deci depinde de pH. Provocarea unui efect salin face ca ionii de natriu și de clor să atragă mai puternic apa din mediu și în condițiile unei solubilități astfel diminuate, forțele electrice, de coeziune laterală agregă macromoleculele proteice. Sunt așadar, coacervatele acestea, rezultatul exclusiv al unor forțe fizice, de unde și instabilitatea lor notorie. Orice agitare, diluare, încălzire, schimbare de pH le dezagregă instantaneu, deci nu ar fi putut supraviețui în ocean sau în lagune Limitrofe de evaporare Imaginate inundate ritmic De ocean Ipotezele separate De care este nevoie Pentru rezolvarea unui aspect Vedeți, se bat cap în cap Când sunt reunite În ansamblul problemei Avem acum un simplu exemplu Prin cele spuse Dar incompatibilitatea Ipotezelor parțiale Este o boală generală a întregului scenariu evoluționist Cu toate acestea, probabil că și cu acervatelor Ca și microsferelor lui Fox Li se atrebuie apoi proprietatea de a acumula în interior reactanți Care se ducă la proteine complexe și la acizi nucleici Exact! Ele sunt văzute ca o etapă în drumul către protobionți Adică formațiuni capabile de metabolism Deci, cele mai simple forme vii Ce simplu e în mintea omului? Care sunt scăpările acestei construcții mentale, tot în lumina cunoștințelor științifice actuale? Multe, atât de multe, încât iar nu le vom putea epuiza. Nici în Cartea Evoluție spre Creator nu le-am epuizat. În primul rând, pentru că nu le știu pe toate. Contactele mele cu știința au fost sporadice în ultimii ani, dar și câte știu eu sunt destule. Măcar cele mai importante pe care le știți să le spunem și ascultătorilor noștri. Fiindcă este vorba despre o evoluție chimică, aș apela mai întâi la obiecțiile chimiștilor. Cel mai important argument al lor vine din aplicarea termodinamicii în calculele de cinetică a reacțiilor chimice. Dar argumentul acesta nu se pretează la expunere verbală, fiind vorba de multe formule și calcule. Trebuie văzut cu ochiul. Voi încerca să rezum o concluzie și cine dorește detalii, le găsește în cartea Evoluție spre Creator. Iată a devenit emisiunea cea mai bună publicitate pentru cartea mea, pe care mi-o fac eu însu. Concluzia cercetărilor de acest fel a fost mereu aceeași: Nu este suficient aportul de energie în sistem. Esențială este existența unui mecanism prin care să-i se spună energiei ce are de făcut. În lipsa lui, se apelează obsesiv la întâmplare, rolul hazardului. De aceea, vom fi obligați, ca într-o emisiune viitoare, să ne oprim puțin și asupra concluziilor furnizate de aplicarea teoriei probabilităților. Poate că vom vorbi despre timp, căci oricum se află în legătură. Acum să spuneți doar cum s-a încercat evitarea problemei, căci precis a existat și aici o eschivă. A doua propunere de cuplare a energiei externe la lucrul chimic din sistem a fost selecția naturală. Dar cei mai mari biologi ai lumii, evoluționiști și ei, au sărit în sus Citez doar protestul vehement al lui Dobjanski, Aș vrea să pledez simplu. Vă rog să înțelegeți că nu puteți folosi cum vreți voi cuvintele selecție naturală. Selecția naturală prebiologică Este o contradicție în termeni Din cartea Sfinției voastre Se înțelege clar că nici nu se poate Așa ceva, căci selecția Nu poate acționa antefactul Ci doar postfactum, Când factum înseamnă apariția vieții Mulțumesc, se vede că ai citit Cartea. Îți amintești poate Că un alt model A fost tendința de autoorganizare A materiei Aducând drept dovadă Faptul că aminoacizii reacționează chimic între ei preferențial Unii mai greu, alții mai ușor De exemplu, cel mai frecvent se formează dipeptida glicină-glicină Dacă luăm probabilitatea ei de apariție ca 100% Atunci dipeptida glicină alanină are probabilitatea de 80% Dipeptida glicină leucină 50% iar glicină fenilalanină doar 10%. La următorul pas, către o tripeptidă, cu o probabilitate tot de 80%, la glicină alanină se va adăuga iar glicină, la glicină leucină, cu o probabilitate de 50%, iar glicină. Deci, cu probabilități mai mari de 50%, nu se pot forma decât trei feluri de catene. Ori lanțuri monotone de glicină cu maximă probabilitate Ori lanțuri alternante de glicină alanină Ori lanțuri alternante de glicină leucină Cum părinte, toate celelalte ordonări din mulțimea proteinelor Au probabilități mai mici de 50% Dar ordinea este un lucru extrem de important Tot din cartea Sfinției voastre Eu am reținut că cea mai bună definiție a vieții Se acceptă a fi cea dată de Molten mi-am notat-o în așteptarea unui prilej de a o folosi și iată a venit. El zice că viața ar fi regiune de ordine care folosesc energie pentru a-și menține organizarea împotriva forțelor subminatoare ale entropiei. Da, ordonare, în sensul de o anumită așezare, dar nu orice fel de ordonare. Proprii organismelor vii este complexitatea, nu ordinea simplă. Cristalele sau polimeri precum nylonul, sunt foarte ordonate, dar repetarea unei ordini simple înglobează foarte puțină informație. Acizii nuclei și proteinele sunt polimeri aperiodici. Structurile periodice au ordine în ele, cele aperiodice au însă complexitate. Dar nici aperiodicitatea nu este suficientă în sine, ci trebuie una anume. Deci trebuie adăugată și specificitatea pentru informație De exemplu, succesiunea de litere Zic la întâmplare K, B, MNH R, P, M, N, H Este aperiodică Dar nu are nicio semnificație în nicio limbă Trebuie una specifică Deși nici așa nu se rezolvă unicitatea semnificației Este celebru cuvântul gift Care în engleză înseamnă cadou În germană o travă, iar în alte limbi nu are sens. Apoi, în ultima instanță, celor care au propus ca soluție tendința de autoorganizare a materiei, le scapă faptul că ea se supune legii a doua a termodinamicii, adică se auto-organizează, dar se face în direcția simplificării structurilor. Se auto-organizează singură spre mai simplu cum a reușit și din exemplu cu peptidele. Mai Se autoorganizează glicină, glicină, glicină, mereu nu în complexitatea proteinelor necesare. Mă iertați că v-am antrenat în această paranteză care devine mai mare decât ne permite nouă timpul. Să revenim de unde am plecat. Adică la modul decuplare a energiei cu lucru mecanic sau cu lucru chimic în cazul nostru. Prigojin a propus cel mai sofisticat model. Ca laureat Nobel în termodinamică, el pornește de la faptul că, în apropierea condițiilor termodinamice de echilibru, predomină dezordinea. Dar avansează ipoteza că, dacă o energie exterioară îndepărtează sistemul de condiția de echilibru, atunci ar putea apare o ordonare spontană. Se poate găsi un exemplu? El aduce ca exemplu faptul că sub influența forței exterioare a gravitației Apa dintr-o vană curge la început încet Datorită mișcărilor browniene, așa, aleatoare ale moleculelor Dar treptat, sub aceeași forță a gravitației Se ordonează într-un fel de vârtej care grăbește curgerea Chiar și un laureat Nobel face... Însă vedeți mai multe erori Prima constă în confuzia dintre mișcare și structură dobândită Și este, să zicem, scuzabilă unui specialist ca simplă neatenție A doua însă este mai imputabilă unui specialist în calcule termodinamice El omite că sistemul este ținut departe de echilibru Printr-o constrângere exterioară Și calcule arată că Informația internă adăugată este egală evident totdeauna cu cea din constrângerea exterioară. Deci, nu se poate depăși pe această cale complexitatea mediului înconjurător care face constrângerea. Ca exemplificare a acestei idei, constatăm și noi la tot pasul, dar uităm sau neglijăm că avem nevoie de enzime, adică de proteine, ca să constrângem un sistem să producă proteine Doamne ce copilărește pot greși oamenii de știință așa de mari Dar intrăm iar în criză de timp, părinte Să mai adăugăm câteva păreri ale chimiștilor Mai spicuiesc la întâmplare prin cartea mea Iată ce spun chimiștii serioși Cu multă ușurință se spune că polimerizarea formaldehidei a dus la zaharuri Chiar pentru cele apărute Studiile de stabilitate termodinamică și cinetică a zaharurilor arată că numai cantități nesemnificative ar fi putut rămâne în oceanul primitiv. Nu puteau apare însă cantități suficiente pentru că în realitate există din nou o mare incompatibilitate între reacțiile chimice care ar fi trebuit să ducă la zaharuri acizi nucleici și proteine în același mediu, întrucât precursorii zaharurilor blochează practic reacțiile către ceilalți produși. Formaldehida intră rapid în reacție cu grupările amino-libere din aminoacizii proteinelor sau din bazele azotate ale acizilor nucleici. Reacția aceasta este așa de ireversibilă încât eliberarea formaldehidei fixate astfel s-a putut face în experimente de laborator numai în acid sulfuric concentrat, care oricum nu era prezent în ocean. În plus, gruparea carbonil din cetone are și o prioritate nedorită față de gruparea hidroxil în reacția cu gruparea amino, aminoacizilor și bazele azotate. Și astfel, cantități uriașe de aminoacizi și baze azotate ar fi fost sustrase de la evoluția spre proteine și acizi nucleici și nu s-ar fi ajuns la concentrațiile molare necesare polimerizării acestora niciodată. Dar chiar după sinteza acestora, gruparea carbonil ar fi putut bloca gruparea amino liberă de pe un capăt, și astfel orice proteină sau acid nucleic apărut cu funcție dorită, ca rod al întâmplării, cum susțin ei, ar fi avut o viață extrem de scurtă. În supa organică din ocean, competiția la reacții chimice ar fi fost ca în legea junglei. Cam așa. Și să nu uităm că în cele mai multe reacții s-ar fi implicat compuși nedoriți pentru scenariul vieții. Că cei erau mai mulți, deci mai prezenți De exemplu, chiar în simulările lui Miller Cei mai mulți aminoacizi rezultat sunt neproteici În plus, pentru aceeași formulă empirică Există mai mulți izomeri În majoritatea lor tot neproteici De exemplu, prin sinteză Apar amestecuri racemice de izomeri optici Adică jumătate de extrogiri și jumătate levogiri, dar în proteinele organismelor vii nu sunt decât izomerii levogiri ai celor numai 20 de aminoacid proteici. Polimerizarea întâmplătoare propusă folosește echiprobabil ambele tipuri apărute, dar prezența unui singur aminoacid dextrogir face nefuncțională proteina respectivă. Au rezistat mai bine la critică proteinoizii lui Fox? Da, de unde? Investigarea lor modernă prin rezonanță magnetică nucleară arată predominante legăturile la care participă grupările beta, gamma și epsilon carboxil, în timp ce în proteinele organismelor vii se folosește rețineți exclusiv gruparea alfa carboxil în cazul tuturor aminoacizilor. Am vorbit destul pentru astăzi, Părinte Grigorie. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această seară. Wow!